Розділ 17. Позначення: Вартмех 003. Спецгрупа корабля розвідника компанії Баришстранза. Проєкт освоєння колонії 520972. Статус: Триває порятунок. Основний корабель розвідник знищено. Пілотування човника до неідентифікованого транспорту. Запит контакту. Транспорт позначений як Перегелій, зареєстрований підсистемним університетом. Відповідь з транспорту: А ти взагалі хто такий? Нестандартна комунікація. Контактом є бот пілот транспорту, але бот пілоти так не можуть і, в принципі, не комунікують. Та відколи спецгрупа розвідника прибула в цю систему, нічо нестандартне. Нестандартність може спричинити ризики для клієнтів. Я закриваю затвор у задньому відсіку човника, як вимагає протокол, якщо пілотуванням займається ВартМех, але я здійснюю моніторинг через ВартСистему човника. Усі клієнти, схоже, потребують медичної допомоги, більшість знову напівпритомні. А я пообіцяв вбивцебото 20, що доставлю його клієнтів сюди. Крім того, я не знаю, де решта спецгрупи. Відповідь Я вартмех на борту човника позначеного. Реакція. Я знаю, що ти в човнику. Чому ти наближаєшся? Відповідь: Зі мною п'ятеро моїх клієнтів і троє невідомих людей, яких для мене ідентифікували як твоїх клієнтів. Таки не передбачено жодним протоколом. Я не знаю, що йому сказати. Мене відправив вбивцебот 20. Чекаю вказівок. Шолом блокує мене. Контроль захопила щось інше. Дисплей показує, що тепер човник тягнуть до модульного доку транспорту. Туди я й намагався дістатися, тож, мабуть, це добре. Човник затягнуто в док. Я підвожуся з сидіння пілота і стаю обличчям до затвора. Тримаю затвор у задній відсік закритим, доки не переконаюся, що цей транспорт не ворожий. Якщо він виявиться ворогом, я не знаю, що робити. Процес стикування завершується, сенсор показує, що атмосфера на судні хороша, затвор відчиняється, а за ним стоять двоє невідомих людей. Людина-один, потокове ім'я Раті, гендер чоловічий інша інформація під тимчасовим блокуванням. Людина-два, потокове ім'я Амена, гендер жіночий, примітка, підлітка, інша інформація під тимчасовим блокуванням. Ці люди невідомі. Амена і Раті були у helpme.file. Стає легше, бо це означає, що я в правильному місці. У мене є протокол зустрічі з людьми, які не клієнти, але пов'язані з ними. І цей протокол буде тут доречним. Перш ніж я встигаю щось сказати, Раті махає рукою і вітається. «Привіт, привіт! Перегилі каже, що ти вимкнув свій модуль контролю. Я Раті, а це мене. Не бійся, ми тебе не скривдимо. Таке протоколами не передбачено. Транспорт через приватний канал. Якщо хоч подумаєш про те, щоб їх скривдити, я розберу тебе і віддиратиму органічні частини шматок за шматочком, а тоді знищу твою свідомість. Чи розуміємо ми одне одного? Я уявлення не маю, що це за транспорт, і це мене неймовірно лякає. Не знаю, як сказати йому, що я не хочу нашкодити його клієнтам. Вони не озброєні і не створюють жодної загрози для моїх клієнтів, інших невідомих людей чи одне одного. Відповідь. Розумію. Діє тому відповідно. Людям я кажу. Всі клієнти потребують медичної допомоги. Недругі, що захопили спецгрупу корабля-розвідника Бариша Странзи, вживили їм імпланти. Рекомендовано вжити карантинних заходів, доки не буде визначено обсяг впливу. А мене плескає в долоні і підстрибує. Перегелію, це твій екіпаж? Транспорт, загальний канал. Троє з них мої, де інші? Я кажу. Всі інші клієнти на борту розвідника мертві, але є підстави вважати, що принаймні п'ятьох ваших клієнтів заздалегідь забрали з борту. В зону стикування заходить ще одна людина, а слідом за нею виникає медичний дрон у конфігурації каталки. Потокове ім'я Арада, гендер жіночий, призначена роль тимчасова капітанка. Інша інформація – під тимчасовим блокуванням. Хто це такі? Перегеліо? Це твій екіпаж? Учовник проліз дрон тих обслуговування з численними кінцівками і отримав доступ до камери в задньому відсіку. «Транспорт, загальний канал». «Турі, Мартін і Каріме». Звучить наче з полегшенням. І не лише. Судячи зі звучання, ситуація докорінно змінилася. Такі інтонації я чув тільки від людей. Можливо, він мене не вб'є? Людина, означена як Каріме, досі при і через комунікатор човника каже. «Елі, не скануй нас. Думаю, так вони і заражають одне одного». «Скануванням?» – стурбовано уточнює Рада. «Медичним? Сенсорним?» Раді Амена досі говорять до мене. Я ніколи не бував серед людей, які так поводяться з вартмехом, а це бентежить. А мене. Радо, цей вартмех допоміг йому текти. Треба допомогти йому. Що? раті до мене. Ми тебе заховаємо. Скажемо барише странзі, що ти загинув. Усе несеться швидко. А від збентеження я тягну з передачею важливого повідомлення. Відповідь: Вибач, діятиму відповідно, що й не зможу, але в мене важлива інформаційна комунікація для того, кого звуть датом. Люди замовкли. «Транспорт. Загальний канал». «Кажи!» – відповідь. Це повідомлення від «Вбивце Бота 2.0». Починається так. «Дата. Я збираюся завантажитися на поверхню. Там я версію 1.0 з оверсі Т'яго. Вони знайшли Матео, Сета, Таріка і Кейд». Спиняюсь, бо інші люди починають голосувати, а тоді цитькають одне одному. Я завершую. «Але версію 1.0 схопили недругі. Повторюю. Версію 1.0 схопили недругі». Люди і корабель Перегелій стають дуже схвильовані. Відбувається багато людської комунікації, все без протоколу, і це дуже бентежить. Поки Раті, Амена та дрони транспорту організовують медичну допомогу і карантинні заходи для поранених, визначено, що Перегелій має повернутися в космічний док і налаштувати захищену комунікацію з клієнтами на поверхні. Раті. Перегеліо, ти розумієш, що мала на увазі твоя членкиня екіпажу, коли казала, що сканування може передавати чужі зараження? Перегелій. Так. Раті. Мені потрібно трохи більше інформації. А мене до мене. У тебе є ім'я? Якщо не хочеш, можеш нам не казати, але як нам до тебе звертатися? Це найдивніше запитання, що мені будь-коли ставили люди. Але відповіді в мене немає. Можете називати мене «Три». Тоді я згадую, що модуль контролю в мене більше не працює, тому можу не відповідати. А мене? «Три? Гаразд, дякую, три». Стає ще гірше, коли ми досягаємо космічного доку і з людьми на поверхні вдається налаштувати контакт через комунікатор. Арада. Маленька, що за чертівня у вас там відбувається? Новий людський контакт Оверс. Ми витягли екіпаж Перегеля, але втратили Вартмеха. Здається, вороги схопили його. Арада, ми знаємо, Перегелі надіслав на розвіднику бивчу програму, і вона довга історія, але вона знала, що вартмехи схопили. Перегелі. Повідом інших, що Каріме, Турій і Мартин у безпеці на борту. Хай усі негайно повернуться сюди. Нерозбірливе аудіо. Кілька людей одночасно викрикують. Айріс. Хелі, це Айріс, нам потрібно... Перегелі. Айріс, негайно поверніться капсулою техобслуговування на космічний док, щоб я вас забрав. Айріс. Таріку Кейті Татові потрібна медична допомога, тож їх ми відправимо, але твій друг... Перегелі: Айріс, ситуація в мене під контролем, негайно повертайтеся. Айріс. Хелі, ти сам не впораєшся. Оверс. Вона має рацію. Слухай, ми відправимо твій екіпаж, але ми з тягою залишимося і спробуємо відшукати «Айріс, ми з Метео також залишимося!» Норозбірливий схвальовані голоси людей. Знов Айріс, «Тату, ти ледве стоїш!» Перегелій, «Вам не можна залишатися на поверхні! Я планую взяти колонію в заручники, доки Вартмеха не відпустять!» Новий людський контакт. Сет, Елі, твоя зброя не настільки далекобійна! Хіба що ти плануєш знищити космічний док?» Перегелій, «Сете, я знаю, я прикрутив до слідопитів бойову частину!» Сет, «Ти що зробив?» «Арада». «Ти що зробив?» «Айріс». «Гелі». «Раті». «А, тепер ясно, що дрони робили в доку вантажного модуля». А мене до Раті тихо». «То в є ракети?» «Багато ракет?» «Раті до мене тихо». «Я бачив перелік, де йшлося про 32 слідопити». «Якщо він озброїв їх усі?» Перегелі, «Все те, негайно повертайся сюди разом з іншими. Якщо в заручники візьмуть когось із вас, мій план не спрацює». «Гелі, ти ж не можеш розбомбити колонію Перегелі, «Помиляєшся, Айріс! Можу!» Судячи з усього, транспорт сперечається з людьми про те, як краще врятувати захопленого вартмеха. Це як урятувати клієнта, але клієнт тут вартмех, а його порятунок планують люди. І транспорт злиться, бо хоче сам все розпланувати. Це... доведеться довго обдумувати. Вбивцебот бот 2.0 запитав мене, чого я хочу. Я хочу допомогти з цим порятунком. Я налаштував із транспортом захищений зв'язок і відправив. Усіма силами уникайте захоплення заручників. Вони погрожуватимуть знищити вартмеха, а ти будеш вимушений знищити колонію. Це провальний сценарій. Перегелі, я знаю, я ризикую. Транспорт дуже злий, кажу йому. Але я знаю, як діяти, бо це моя функція. Рішення – прицільний таємний порятунок, імовірно, з застосуванням засобів відвертання уваги. Перегелі, до чого ведеш? Отут ризикова частина. Якщо повернеш моїх клієнтів на залишки спецгрупи «Бараши я тобі допоможу. Пауза. Перегелій. Я і так збирався це зробити. Ага. Все одно допоможу. Перегелій. Чому? Як пояснити йому, якщо я собі пояснити не можу? Кажу. Історії у helpme.file. Знаю, це недостатня відповідь. Я прочитав речі, які змусили мене замислитися над іншими можливостями. Важко пояснити. Вбивцебот 2.0 запитав, чого я хочу. Я хочу допомогти. Пауза. Перегелій. Добре. Люди вже припинили сперечатися та, яку звуть Айріс, зберігає контроль над комунікатором. Вона каже. «Гелій, послухай мене. Тут у колоністів є свої фракції. Одна людина загинула на розвіднику, коли хотіла допомогти нам утекти. Не можна просто отак усіх забомбити. Так друга не повернеш». Новий людський контакт. Т'яго. «Вона має рацію перегелію. Дозволь допомогти тобі. Навіть якщо вони не погодяться повернути Вартмеха, переговори затримають їх. Відвернуть увагу, поки ми обдумаємо порятунку. перет Заспокойтесь і припиніть розмови. План А-01 – нищивний вогонь, скасовано. Натомість іде план Б-01 – відволікти і витягти.